Одного разу я бачила її по телебаченню. Вона розповідала про своє видавництво. Але до мене вона не озивалася, певне, була дуже завантажена іншими проектами. Та й що могла сказати їй я? Що в мене нічого нового? Від Пепербаума не надходило жодної пропозиції. Хоча, як мені здається, таємне бажання існує і досі. В мене немає прямих доказів, але мені здається, що мене в журнал порекомендував саме Пепербаум, якому в якийсь спосіб стало відомо про божевілля моєї останньої місії. Мені б хотілося зустрітися з ним, але немає нагоди і часу. А Пінзель і Мішель бентежать мене і досі. Ці два згадкових скульптора є джерелом мого неспокою і одночасно могутньою рушійною силою моєї зацікавленості великим світом. Крім того, що я й досі занепокоєна, чи повернеться в Україну трактат Пінзеля. Мене бентежить його зміст і те, чим він міг бути корисним Мішелю. Мене бентежить, чому Мішель не говорив мені, що він скульптор. Мене тривожить, хто так уміло цкував його. Так, очевидь, до того причетна його сестра. Але чому вона так чинила? І чому чорна фігурка викликала у Мішеля такий нервовий зрив? Коли я довго не думаю про них, вони обоє починають снитися, і ті сни несуть мені велику тривогу. І змушують не забувати. Як пінзелева Єлизавета, яка змушувала Дарину Костюк звернути на себе увагу тим, що викликала в неї запаморочення. А може і правда ті, хто уважно дивився вічі пінзелевим скульптурам, приречені стати іншими. Якщо так, то я зробила тільки один крок по дорозі свого перетворення. Тому мені, мабуть, так не затишно. Я хочу знайти можливість зробити і інші кроки. Єлизавета Касовська, жовтень 2006 року Корнела Любаєвич дочитала «Останній аркуш». Вона не могла відірватись від читання, поки не дійшла до кінця. То був роздрук сповіді її колеги. Десь місяць тому Леся Касовська, завідуюча відділом закордонних зв'язків жіночого часопису Олеся, попросила її психолога, яка співпрацює з їхнім журналом про допомогу. Жінка яка за критеріями цієї країни цілком може вважатися і гарною, і успішною, скаржилася, що бачить тривожні сни, не може позбутися нав'язливих спогадів. Іноді ці проблеми видаються їй навіть досить серйозними. Тоді Корнела Любаєвич навмисне назвала астрономічну суму, за яку вона б взялася проробляти її проблеми. Але можлива суттєва знижка, якщо клієнтка докладно викладе все, що її непокоїть, у письмовій формі. Звичайно ж, з колеги вона таких грошей ніколи б не брала. Але вона знала цей метод. Якщо клієнт детально пише свою проблему, Нерідко тим самим вже наполовину позбудеться її. Коли від Лесі їй передали великий конверт із її сповіддю, роздрукована 14 шрифтом, вона займала 80 сторінок, Корнелі стало зле. Вона не чекала від ділової Лесі такої феноменальної працьовитості. Оце стільки сидіти, писати вечорами після роботи, а їй стільки читати. Якби авторка сама передавала їй опис своїх таємничих негараздів, вона б звеліла їй втричі скоротити написане. Але так сталося, що текст лежить в неї на колінах. Треба дочекатись головного редактора, щоб узгодити з ним формат її наступних коментарів. Читати нове число глянцевого журналу «Немає сил».